Molt bona tarda, bona tarda a tothom, eh, espero que s'estigui escoltant bé perquè a mi em semblava que hi havia com un petit eh, problema de distorsió mentre sonava la sintonia d'ones de pau I, i bé aquí estem un divendres més per fer un nou programa. Avui tenim una trucada que la passarem d'aquí una estona en directe amb en Carlos que és de d'alternativa antimilitarista a l'antic moviment d'objectors de consciència de València perquè avui volem parlar de les bases de l'OTAN a Espanya intentarem fer una sèrie de programes sobre les bases de l'OTAN i la primera serà la de Vetera que està a València i per tant doncs comencem perquè aquesta sèrie de programes sobre les bases militars d'Espanya que tenen doncs, eh, vincle directe amb l'OTAN amb l'Aliança Atlàntica que com sabeu doncs, va complir 60 anys eh, recentment i eh, últimament estem parlant bastant creiem que és important fer difusió d'aquest tema però també doncs, parlar d'altres coses i avui també a través de la conversa amb el Carlos anirem traient altres temes al llarg del programa que ja doncs, els anirem comentant som a Contrabanda FM, esteu escoltant el 91.4 del Dial de Barcelona i també ens podeu escoltar per internet a contrabanda.org. Si esteu dinant, molt bon profit i si ens voleu acompanyar, doncs encantats de poder compartir amb vosaltres les ones de pau des de Contrabanda. Aquest és el tema Wimboe, que, que canta en Pete Seeger i, i una banda que l'acompanya. En Pete Seeger és una referència del folk, de la música popular tradicional dels Estats Units de Nord-Amèrica. Aquest senyor va néixer l'any 1919 a, a Nova York i, i en, en, ens cantava aquesta cançó Wimboe. I l'he seleccionat perquè encaixa bastant amb, amb, un, amb un comentari, amb, amb unes paraules que que va, eh, que, que va dir el, en Pete Seeger l'any 1993, i que deia això, la, la melodia une a los hombres. Mm. Si dentro de 10 años todavía existe la raza humana, ...una de las razones de su supervivencia... ...habrá sido la música... ...porque las palabras... ...tienden a separarnos... ...pero el ritmo y la melodía... ...unen a los hombres... ...y si... ...la humanidad... ...se autodestruye... ...será por su dependencia de las palabras... ...por la falta de uso... ...de otras formas de comunicación... ...como la pintura... ...la arquitectura... ...la danza... ...la música... ...somos unos necios... ...si solo confiamos... ...en las palabras porque vivimos en un mundo lleno de gente indignada, gritándose palabras llenas de ira, los unos a los otros. Onas de Pau, a contrabanda EFAEMA. Doncs continuem aquí a Ones de Pau, a Contrabanda FM, i ens ha de trucar ara mateix des de València en Carlos i intentarem passar la trucada per saludar-lo. Carlos, hola, bona tarda. Bona tarda, Carlos. Sí, hola. Hola, t'escoltem. Molt bé. Com, com van les coses per aquí, per València? Doncs pues mira, anem tirant. Tentem organitzar ara mateix des del, des del meu grup, des d'Alternativa de, Antimilitarista, amb a campanya d'enguany d'objecció de, fiscal a la despesa militar uh -huh. i una mica enfeinats amb això. Molt bé, això està aquí el, a la volta de l'esquina, perquè la les renda es fa el, entre el mes de maig i juny, oi? Exactament, sí, però la, la nostra campanya sempre intentem avançar-nos uns mesos per a per a donar més temps, no? per a reflexionar no? als contribuents i a les contribuents Molt bé, és, és una cosa molt important no donar ni un duro al Ministeri de Defensa perquè mm -hmm. inverteixi en, en armament i en investigació militar de, després ho, ho comentarem i una wow. altra cosa que també deveu estar preparant és el, la inspecció ciutadana a la base de vètera, que això també és el mes de maig, oi? Sí, sí, eh, acostuma a fer el voltant, sí, en algun, alguna alçada determinada el mes de maig, sí. Encara estem, eh, enguany estem un poquet eh, retardats amb això i encara estem en inicis, en els començaments de l'organització de, de la campanya. Mm -hmm. Però sí, és una cosa, és una acció d'assolidència civil que ja ja porta damunt 6 doncs, anys no? ininterromputs uh -huh. hi ha alguna sorpresa per aquest any o, o seguiu amb, amb la mateixa dinàmica de, sí, de... Bueno, en principi el, el model que assajarem eh, l'any passat que va ser de fer eh, grups i cotecs de, de, de, de, de gent participant, no, no, no només eh, inspectors i, i gent que efectivament anava a entrar o intentar entrar, sino también gente que andaba pues, pues a estar por ahí a manifestarse a participar en la en la marcha. En fent grups xicotets eh, pues, eh, diguem-ne que les, les mesures o el, el dispositiu policial queda molt eh, dificultat també perquè és més difícil controlar eh, un grup de gent difós que, que s'estén per el perímetre de la base que, que no controlar un, un grup eh, un sol grup no, de, de gent que, que avança o que... això és un model que, que hem, hem, hem agafat ens inspirat en, en accions eh, similars que es duen a terme en, en altres països, com per exemple Bèlgica, i que, que bueno, a una escala més menuda, pues, que també posem en pràctica per a si sí, no. Molt bé. De, deixa'm que faci un, una mica de resum, una petita introducció de, de la base de... de... Jaume Primero es diu? Es diu és sí, en castellà? Sí, sí, és per ixe nom. Vale, no és Jaume Primero? No, no, no crec. Doncs <laughs> li direm pel seu nom, Jaime Primero. Claro. Sí, claro. Doncs és per, per compartir amb, amb els oients, que ens estiguin escoltant, doncs, que coneguin una mica més on està situat Vetera mm -hmm. i així, doncs, anem, anem entrant, doncs, més amb situació. Molt ràpidament, eh... Mm -hmm. Podríem dir que en la base de Jaime I eh, està situada a 3 km de Bétera, eh, i a uns 16 km al nord-oest de València. En... Vaig llegir un fragment de de textos que, en, que estan publicats a, a la web de Insumícia de antimilitaristes.org i fan aquest, aquesta presentació respecte a les funcions militars de, del quartel de Da, Jaime I, da Vétera, dijo que es, era una instalación en desuso que tenía los días contados por culpa de las de la abolición del servicio militar obligatorio y la escasez de efectivos profesionales. Pero a finales del año 2000, a las élites militares españolas se les ocurrió proponer la candidatura de este cuartel para ser uno de los cuarteles generales del cuerpo de despliegue rápido que la OTAN iba a asignar como resultado de su nova estructura de força. Aleshores, diu que hi ha una inversió de 30.000 milions de passetes de diner públic mm. i actualment, doncs, eh, bueno, ja, seguint amb aquesta cronologia, en maio de 2003, eh, tras nombroses maniobres, moltes de les quals se llevaron a cabo en el campo de maniobres de, de Sant Gregorio. ...recibió la certificación de cuartel general de alta disponibilidad terrestre. Eso son organismos militares que, que están llegados a la OTAN... ...y a partir de aquí en, entró a formar parte del cuerpo de despliegue rápido de la OTAN. El, el cuartel puede desplegarse en cualquier lugar del mundo en menos de una semana... ...y dirigir fuerzas de hasta 60.000 soldados. Junto al cuartel de Vetera, otros seis en Turquía, Francia, Alemania e Italia consiguieron el mismo nivel. Mm, aleshores, això paral·lelament forma part d'una sèrie de quartels que assumeixen un, un mando rotativo semestral I, i aquest comandament rotatiu pertany a les forces de resposta de l'OTAN que és la NATO Reaction Force és la, les forces de resposta de l'OTAN que van ser creat a partir de la cimera de l'Aliança Atlàntica a Praga l'any 2002. En aquesta cimera de l'OTAN, les, insta les ins instal·lacions vinculades a l'OTAN a l'estat espanyol, sortides d'aquesta cimera, van ser la de Retamares a Madrid i Bétera a València. I també doncs, podem recordar que Espanya compta amb, amb l'anomenat centre combinat d'operacions aèries de Torrejón, d'Ardoz que controla l'espai aeri a la península per l'Aliança eh, entre d'altres doncs, centres entre múltiples altres centres no? I, i per tant doncs eh, aquí el, Espanya es va introduint doncs, mica en mica en, en el que són doncs, aquests organismes totes aquestes estructures de comandaments de l'OTAN comento només molt ràpidament també que, que a nivell de comandaments doncs eh, Espanya també està molt vinculada i, i no només perquè tenim a, a, a polítics doncs que han dirigit l'OTAN, el, el mateix Javier Solana del, del Partit Socialista Obre Espanyol va ser el secretari general de l'OTAN precisament en els moments on l'OTAN estava bombardejant l'antiga Iugoslàvia i més enllà d'això hi ha comandants, i han oficials de la defensa de l'exèrcit espanyol que també tenen exercici directe dins de l'OTAN, després ho podrem anar comentant. Només per començar, Carlos, comenta'ns què és el més negatiu per a vosaltres d'aquesta base perquè ja veurem doncs, que hi ha un 69% de la població de vètera, per exemple, doncs, que, que ja està en contra. Uh, el municipi doncs, no, no té cap, cap dret a, a, a poder doncs, dir si vol o no la, la base, perquè doncs, no és vinculant al, al que el consistori, el que el municipi digui, i sempre és el Ministeri uh, el, el de l'Estat doncs, el que decideix. Però bueno, la, la gent, vosaltres, que és el que esteu, doncs, d'alguna manera reclamant o denunciant d'aquesta de, base de l'Eutana Bétera. Bueno, l'argument principal nostre és que es tracta d'una és una instal·lació militar que seria per ser rebutjable, però és que, a més a més, és una instal·lació netament ofensiva. És una instal·lació, és una base clarament de guerra, dedicada centralment a, com, com tu has dit, molt bé, a... a de tipus intervencionista, és a intervint en uh, l'exterior I, i a més pues, eh, dir, forma part d'una estructura, d'unes noves estructures de comandament que pues, que en, en els últims anys s'han anat <coughs> dins de l'OTAN i que eh, pues, han, van convertint eh, l'OTAN en eh, cada vegada més en una, una organització eh, una, una espècie de policia a nivell planetari d'espaisos rics. De és de fet l'OTAN, és de fet és, la, és el, el braç armat de, de, del del G7, del grup dels set, dels set països més, més, més rics del món. I i és és el nostre argument principal, O sigui, eh, al costat de València, al costat de Vetera, tenim una, una, la, la guerra que rebutgem i que majoritàriament la, la societat i les societats rebutgen. I pues, té una arrel i té, té començament, té una, un primer pas, uns primers passos que es donen des d'instal·lacions com, com la de Vetera, que estan repartides per tot arreu, eh, es, especialment a, a Europa. Una d'aquestes instal·lacions és la que tenim ací al costat de València I és una base de guerra i és una base intervencionista i directament no emmagatzem armes ni... ni... Bé, bueno, és més una, és una base de comandament. Vull dir, que seria el, el, el, el comandament d'una operació per la qual altres bases, altres instal·lacions militars aportarien els soldats i l'armament necessari uh -huh. I, i la llàstima de tot això és que realment eh, eh, bueno, la majoria de la gent no dic de la gent eh, diguem, que no participa als, o que no, no, no s'informa sobre aquesta o altres qüestions sinó que realment també a nivell social, militant diguem-ne a nivell de moviments socials a València és un tema que no, està, o, o no ha calat prou i no està en, en, no està en les agendes en, en, dels moviments socials o de les organitzacions socials en general a València. I és, és un poquet... I això la, la, la nostra tasca o el nostre objectiu central és connectar en, en l'agenda dels moviments socials i també en, en la informació que té la gent que, que sincerament rebutja la guerra i els seus preparatius, que la base de l'OTAN forma part d'aquests preparatius, que la guerra comença, eh, la guerra que veiem als, tele, als nostres televisors i a les pàgines dels diaris comença en instal·lacions, comença en jocs i comença com polítiques que fan possible pues, instal·lacions i bases com aquesta, no? I això és el nostre, fer hi i enllaç, ixe, ixe, ixe salt que hi ha entre una cosa i l'altra, no? una base militar aparentment tranquil·la i en la qual no passa vista des de fora no passa res d'especial I, i la guerra no? la guerra que, que, que pot succeir tant a l'Afganistan com estem veient com a qualsevol altre, altra altra part del món. No? I és la nostra tasca i la part pitjor de la base també és, és que ha aconseguit duna manera amagar-se darrere d'un discurs eh, sense pues, Pues això no? com a humanitari no? tots us tot sabem ja quin és el discurs que gasta l'exèrcit o l'exèrcit ara, ara mateix per a, a legitimar-se I, i bé o sigui, la cosa ha arribat dins d'esta disfressa no? que està utilitzant l'exèrcit, és que a la pròpia base de l'OTAN, a la pròpia base de Vetera, també eh, s'ha destinat una, una unitat o unes unitats d'aquesta nova nova brigada de, de, de la unitat militar d'emergències que es diu que va ser creada per, pel govern de Zapatero per a, per a disfressar encara més les tasques no, de l'exèrcit com si foren tasques de tipus eh, també de, de, de, de protecció civil, no? I una de les unitats d'aquesta unit, unitat militar d'emergència, una de les batallons o, que formen part de la unitat militar d'emergències està destinada a la base de Vetera, també, no? O sea, com, uh -huh. per a compensar d'alguna manera la imatge eh, bèl·lica i, i intervencionista amb aquestes tasques no, que podria assumir perfectament amb els mateixos mitjans pues, els, no sé, els bombers o qualsevol altra eh, no sé, unitat de protecció civil és un poquet la, la qüestió per a nosaltres i qual, quina seria la pitjor no, de, de les característiques d'aquesta base uh -huh. Uh, molt, molt bé. En Carlos, explica'ns una mica, uh, breument, qui sou, uh, qui, qui, qui esteu formant a aquest grup d'Alternativa Antimilitarista de València, perquè doncs, és, és una, una agrupació interessant que està a, a diferents, diferents uh, ciutats d'Espanya, de, sí. amb la seva autonomia, però sí. també doncs, amb capacitat per, per poder doncs, unificar sí. campanyes i, i explica'ns una mica qui, qui sou en aquests moments, i doncs, sí. si sou molta gent, perquè pues... en els darrers anys heu fet bastantes accions, sí. estava buscant una mica per aquí, però ho podem repassar després. Digue'ns una mica com, com esteu aquí, alternativa Antimil antimilitarista. Doncs mm. pues bé, bueno, estem bàsicament com està en general el moviment social, Pues a l'estat o, o bueno, més concretament al País Valencià ¿no? pues regular <ríe> som un grup de gent depèn pues de les de, de, de reunions pues podem ser eh, 5 o 6 o, o si tenim eh, que preparar hem de preparar alguna cosa eh, en vistes pues podem ser 10 persones, 12 persones és, més o menys això és la aquesta és la, la quantitat de gent que participa al, al grup, a València. Però jo crec que la nostra força és que és la nostra coordinació, és la nostra participació i saber-nos eh, part d'una xarxa més, més ampla que, pues, això com has dit, no? engloba altres grups de, de, de, pues, de diferents ciutats de l'estat espanyol. I, i últimament, també la connexió que tenim i la col·laboració encara en procés no? de construcció amb altres grups antimilitaristes, sobretot orientats a, a l'acció directa no violenta, com som nosaltres, altres grups antimilitaristes europeus, en no? altres estats no? com Bèlgica o Alemanya o, o també Holanda. Últimament estem en un procés d'enfortiment de, de, de la col·laboració i del treball comú en grups d'altres parts no? de, de l'Europa. Mm. I, i bueno, nosaltres procedim, no sé si, bueno, si això ho has comentat, nosaltres procedim de, de l'antic moviment d'obsessió de consciència, que, del MOC, que, que va ser pues, un dels grups que va tirar endavant amb l'estratègia de desobediència civil al, al servei militar obligatori, i deixa la xarxa de grups de treball en comú disse moviment, pues, un, un cop s'ha acabat, un cop s'ha enfonsat aquesta institució que, que, que rebutjaàvem i con en contra la qual treballàvem per al servei militar obligatori, pues, nosaltres ens fir refermarem en el nostre la nostra entitat o substància antimilitarista i un contingut de treball eh, naturalment eh, no estem a la mateixa, al mateix nivell de, tre, de treball ni de participació que en els anys daurats no?, de la insubmissió però jo crec que ens mantenim dignament en aquesta etapa post-insubmissa no? i el, això, els treballs que desenvolupem per pues, Pues un, un exemple podria ser el treball contra les instal·lacions militars contra tota aquesta ocupació militar del territori eh, i contra les funcions també bèl·liques de la major part de les eh, instal·lacions que, que estan presents no?, al territori i també pues, la campanya, la, la, la denúncia i el treball en contra de, de les despeses militars i les inversions en armamentístiques en investigació, etc que, que fem a través principalment de la campanya d'objecció fiscal a la despesa militar, que també es, es, es posa en marxa en diferents parts no, de, de l'Estat. I que, i bàsicament, bueno, i també un treball contra el reclutament, eh, que encara està en una fase molt, també molt inicial, que encara de, de perfilar i donar una no, no sé més solidesa de la que té, però que ara pues, ens dona per a fer sobretot accions puntuals en els àmbits en els que l'exercit està present pues, per exemple fires de... Eh, fires infantils i d'oci o salons de l'ensenyament eh, també sabem que, que a Barcelona i a Catalunya en general sí que també hi ha accions de organitzades per moltes, moltes, moltes entitats en, en, en, aquest, en aquest tipus de, de salons i de, i, de, i de fires. I això és un poquet el nostre treball actual. També pues, tindrem en funcionament la, la pàgina web, insumisia, antimilitaristes.org, i bueno, tota aquesta col·laboració no?, també internacional que ens està enriquint moltíssim amb experiències noves amb, amb, amb també coneixements també relacion, relacionats amb la, la, la, la, la el, el posar en marxa no? accions de l'Associació Civil d'una magnitud que, no, que, que així a, a l'Estat no, no coneixíem abans com, com la que van participar a, recentment a, a Estrasburg contra la Cimera de l'OTAN o al 2008 a l'anomenat NATO Game Over", també que va ser una acció com la de, com la de Vetera, com la de, com inspecció ciutadana que organitzem eh, tots els anys. De fet, Aquesta acció la nostra està inspirada en aquest tipus d'accions eh, i que pues, la, en la, la que es va organitzar a, a Brussel·les eh, fa un mes pues, també pues, va ser massiva, milers un, entre un miler i, i dos milers de persones participaren intentant entrar dins de la, del recinte i en la de 2008 eh, participaren també persones de diferents grups d'Alternativa Antimilitarista MOC. Això són les nostres línies ara mateix de treball i bueno, esperem que eh, a poc a poc pues, anar, eh, anar eh, refarmant-les i, i, eh, i obrir eh, de Molt bé. El, aquesta in, in, inspecció ciutadana de, de la base de Vetera, aquesta acció de, de desobediència civil, on, mm -hmm. on intenteu doncs, entrar pacíficament a, a la base militar de Vetera, té alguna data ja prevista o, o això s'anuncia doncs, en el moment més proper per no, no avisar? Sí, no, encara no tenim, no tenim data per a, per a la, la propera inspecció, però... Però al voltant del mes de maig pot ser a l'alçada que estem és possible que siga més, eh, més, més cap a finals de, de mes que, que cap a mitjans que és quan intentem no?, que s'organitze. però encara no no tenim una data fixa i, i quan, en quan la tinguem, pues, eh, pues naturalment informarem i publicarem la convocatòria amplament no? Molt bé. Estupendo. En Carlos, si et sembla, fem, fem una petita pausa sí. perquè descansi una mica l'orella del, mm. de, del teu telèfon que el deus tenir ben enganxat sí. per poder-nos escoltar des de València i continuem xerrant tot seguit. Et sembla bé? Molt bé, perfecte per mi. D'acord. Vinga, fins ara. Ah, fins ara. Continuem aquí a Ones de Pau a Contrabanda FM i aprofito molt ràpidament aquesta pausa de la conversa amb en Carlos d'Antimilitaristes Alternativa Antimilitaristes MOC de València per fer un petit comentari respecte al Centre per la Pau de Montjuïc d'aquí de Barcelona i és que recentment doncs, ja s'ha establert definitivament el que seria doncs l'organisme que gestionarà aquest projecte de Centre per la Pau, del Castell de Montjuï. I, malauradament, doncs no podem estar contents perquè l'Ajuntament de Barcelona no ha sigut capaç de, de negociar doncs, el 100% d'aquesta gestió i, malgrat ser un centre per la Pau, el Ministeri de Defensa doncs també gestionarà el 20% d'aquestes instal·lacions i de tots els projectes supervisant doncs, el contingut d'aquest centre per la pau. De fet, la vicepresidenta d'aquest centre per la pau de Montjuïc del castell de Montjuïc serà la mateixa ministra de la Defensa que no recordo el seu nom, el cognom és Xacón, la ministra Xacón. és interessant el, aquest punt el castell de Montjuïc perquè doncs veiem com ens comentava també fa un moment el Carlos que eh, els militars són presents en, no només en el seu territori militar estrictament sinó també en territoris on fins ara doncs corresponien a les forces de la pau a, a projectes doncs, no militars i pacífics i ja veiem doncs com ens estan Uh, amb aquests exèrcits humanitaris que canvien doncs, uh, per fer la pau uh, a, a, a partir de les armes no?, que porten els mateixos soldats i bueno, això és una cosa que doncs, no ens ha de sorprendre i el que hem de fer és doncs, estar atents doncs, a, a no deixar-nos enganyar per, per aquests doncs, projectes de llibertat duradora de... de democràcies occidentals imposades a, amb les armes allà on els països del primer món doncs, tenen interessos i, i ben eh, continuem comentant més coses de vètera d'aquesta base de l'OTAN a València a pocs quilòmetres de València per recordar també una mica eh, amb, amb el Carlos mh, eh, que aquesta bases doncs, realment doncs, ha eh, estat creaant també situacions d'inssureretat lògicament perquè si és un, una base de l'OTAN lautan, doncs, ja és per si mateix un punt doncs, de possible atac, no diguessim. I, i, i més enllà d'això doncs, les pròpies distorsions que, que provoquen doncs, les, les pràctiques de tir, les canonades doncs, de, dels exercicis que fan les diferents tropes i jo volia destacar una cosa que em va sorprendre perquè em vaig llegir que el, el 2003 es va descobrir que un agent de la policia nacional s'havia infiltrat en, en grups antimilitaristes mm -hmm. i d'aquí Carlos, com, sí. com va acabar això? ens ho pots resumir una miqueta? Sí, bueno a veure, el 2003 eh, organitzarem una, una acció de civil era una acció no, no, no oberta com, com les inspeccions, sinó era una acció sor per sorpresa. No, no volíem, naturalment, que, que la Guàrdia Civil, que els militars s'enteraren abans de, de fer l'acció perquè això, podria, això la, la, doncs, la dificultaria moltíssim. I era una acció en la, que, en la qual eh, anaven a participar... Uh, gent de diferents grups d'alternativa antimilitarista de diferents uh, ciutats no? i que l'idea era que nosaltres uh, organitzàvem i donàvem uh, acollida a tota la gent i fèiem l'acció l'acció era bàsicament pues, anar dispersats de pallassos i, i intentar entrar dins de la, de la, la pista d'aterratge dels helicòpters que té la, la pròpia base de, de l'OTAN y convertir la pista en una especie de, de, de pati, de, de, de jocs, ¿no? Para patinar, para todo eso, disfresados de payasos, ¿no? Y, y sí. naturalmente, pues, eso requería pues, una, una cierta sorpresa, ¿no? Que no hubiera vigilancia previa a la nuestra acción, etc. Uh -huh. Y, ve pues, cuando llegaremos ahí, pues, no sé, es sobtar la, la, la forta presència de la Guàrdia Civil al llarg de tot el perímetre de la base i especialment en, en el punt exacte del perímetre on uh, teníem pensat entrar, no? Que és molt, molt sospitós, no? Perquè, clar, això sí, si tenen alguna sospita de que nosaltres anem a fer una acció perquè siga per, per, per, per els telèfons o, o qualsevol cosa... Tampoc és, és estrany que sapigueren exactament no? el punt exacte. I això delatava no? un, un que coneixien el nostre, el nostre pla amb molt de detall. No? Però de tota manera, clar, tampoc no, sé, no saps què passa realment, no, no saps què ha, ha pogut passar i simplement pues, podrem fer una acció més, eh, més light, diguem-ne, o entrarem però per altre... Per altre punt del perímetre i poguerem fer l'acció de desobediència civil però no la que volíem, no la que visualment eh, desitjàvem i que pensàvem que tindria una, una bona repercussió no? a nivell de, de mitjans i també de, de, de, de gent però bé no sé va passar el temps va passar el temps i eh, bueno, eh, jo pues, un, uns companys de, del grup de Madrid hem, em fan una trucada, diguem-me, diguem que, que han vist a un xic que havia participat en el seu grup durant un any o un any i mig, eh, que havien vist com a la televisió, a, a Telecinco, apareixia eh, practicant una detenció d'uns un eh, pues, un, manifestants eh, falangistes que estaven protestant contra l'anomenament la, no, de Carrillo com a doctor honoris causa de la Universitat Complutense, sembla recordar una cosa així. I clar, s'havien quedat totalment esgarrifats de, de vore al xic que havia desaparegut del grup fa, fa mesos ja, pues de, totalment pues de civil, de paisà, practicant la detenció d'un dels alborotadors més, més actius. No? I clar, efectivament pues era, el, este personatge també va estar dins de la gent que va vindre de Madrid a participar en l'acció, estava dins d'aquest grup, grup de 4 o 5 persones que vingueren, estava ahí també i va participar en l'acció i es va distreçar i etcètera, etcètera i ahí pues anugarem, no ho harem no ho harem la corda no? i ens recordarem d'això, no? que efectivament pues, que era aquesta persona la que estava infiltrada en l'acció la, i, pues, i per descomptat va a dar toda tota la información necesaria a la Guardia Civil para abortar de alguna manera la, la nuestra acción después repasar las fotografías que, que habían que pres durante acció y, y ell la acción y casualmente en cada uno él mostraba seu rostre en todas las fotografías estaba siempre girada mirando hacia un otro puesto con las perrucas que también portaban puesta panza vull dir que, que, que era, tot, tot quadrava no? i efectivament este home pues, era un agent de la Policia Nacional que estava infiltrat en els moviments socials de Madrid que havia anat fins i tot a, a les protestes que hi va haver un any o dos anys abans a, a Praga les protestes entre globalització i que d'ahí va començar a clavar-se dins dels moviments socials dels grups de base de, de Madrid i bueno, pues, després Pues, vam saber també que abans d'això va estar també en grups eh, ultradretistes ultra i nazis també a Madrid també, o sigui que era un especialista en la infiltració en, en grups i, i res pues, això va ser un... la, la, la, la història perquè no? Del... o sigui, mai mai s'ha passat això o sigui, vull dir que, que va ser en aquesta acció puntualment va es o sigui, van trobar que ho sabien tot però, per exemple les inspeccions bé, de tota manera són obertes però sempre hi ha una part del pla que és d'alguna manera està amagada perquè una, una xicoteta part de sorpreses que necessitem per a poder, eh, per exemple aconseguir entrar dins del recinte militar però mai ens hem trobat amb una cosa pareguda com aquesta no? de, de trobar-nos amb que està la policia exactament en aquest punt on havíem decidit un dia o dos abans que anàvem a entrar Mm -hmm. I això va ser perquè la història és, naturalment això és una conseqüència no, de l'existència de la base d'aquesta de, base, no? base. És una instal·lació catalogada com de màxima seguretat a nivell de l'exèrcit espanyol i per tant s'ha pues, posat al seu servei pues, tant un, una vigilància més forta, un control sobre un perímetre que, que un perímetre al voltant del propi perímetre militar una vigilància més forta i també pues, pues, mesures com, com aquesta de, de més control policial sobre les, els col·lectius o els grups eh, eh, contraris a, a l'existència d'aquesta instal·lació. És una conseqüència de, de, de, de tindre una, una instal·lació de l'OTAN com aquesta, com la de Retamares que has esmentat abans con les posibles Encara no está no ha pres la decisión pero a zaragoza también la, la, la posibilidad de que de que venga una instalación de, de un centro de vigilancia terrestre del de otan que son básicamente aviones de, de vigilancia como AWACS, que controlen porque es la, la superficie ¿no? y i a Albacete també és candidat a, a albergar una, una escola d'entrenament de, de pilots de guerra de, de l'OTAT, de pilots de combat mm -hmm. o sigui que, que és un procés en el que ja, ja no, no estem parlant de, de si, eh, si l'estat espanyol està dins o no de l'estructura militar de l'OTAN és, és una cosa més, és pitjor encara o sigui, és si l'OTAN està entrant, diguem en el en el propi estat espanyol. Són les instal·lacions militars de l'OTAN les que estan obrint-se en diferents ciutats, en diferents parts del territori. Mm -hmm. I, bé, bàsicament bueno, pues, és això. Molt bé sí, de fet amb el viatge a Strasburg vam tenir l'oportunitat de parlar a un company de, de la plataforma contra la militarització del B i ens va explicar una mica doncs, aquest projecte d'escola de, de pilots. i clar és que estem parlant d'avions doncs, que poden traslladar-se a, a qualsevol lloc del món i, i doncs, eh, disparar bombes a, a qualsevol missió que l OT decideixi i s'estan entrenant aquí i per tant doncs, sí. la, la participació és directíssima sí. i podríem sí, sí, és, és, és que és, és això és el nostre, no sé, és la nostra no sé com dir-lo nosaltres repetim aquest argument contínuament no? O sigui, no es tracta només de, de condemnar la guerra, de condemnar els seus efectes i les seves conseqüències si de veritat volem viure en, en algun moment en un món lliure d'aquesta d'aquesta fet terrible que és la guerra hem de començar a, a assenyalar i a denunciar i a treballar per, per, per desmuntar els seus preparatius o sigui, no, no, no, no només les instal·lacions també les polítiques i les decisions que és pues, pues, possible l'existència d'uns un, aparells militars que fan la guerra no? i això és una tasca per mi absolutament prioritària dins de del treball dels moviments socials crec, i, bueno, i especialment naturalment del, de l'antimilitarisme o sigui, no és només dir que la guerra és una cosa que, es, que, que no està bé és, és assenyalar els seus preparatius i, i, i, i treballar en contra d'això i una, un, la nostra el que ens toca de, de, de costat és esta, esta instal·lació militar podríem fer una xicoteta pausa i, i continuem Hola. Doncs posem el separador del correu electrònic del programa mentre el Carlos doncs, té aquesta visita a casa seva a València us recordo també el telèfon de contrabanda que és el 93 317 7366 93 317-7366. Si escolteu el programa i voleu doncs, aportar qualsevol informació, fer qualsevol comentari, doncs, estarem encantats de poder doncs, obrir els micros a tothom que vulgui participar. I es tracta d'això. Com dèiem al principi, les paraules no són suficients, no són gens suficients, calen accions també, i per això doncs, plantegem totes les alternatives d'accions directes, no violentes, com aquesta inspecció ciutadana a la base de la Vétera, com també la, el, el tema de la insubmissió, com el tema fiscal també, de, que pròximament doncs, tots eh, podrem doncs, eh, triar si, si volem. I, I ara li preguntarem al Carlos que ens ho comenti també, com ho podem fer doncs, per no donar els diners, eh, part dels diners de la declaració de la renta a l'exèrcit, sinó que vagin a, a altres finalitats. Ones de Pau arroba altaveu.org uh, Segueixes per aquí? Hola? Hola Carlos? Uh, Carles, ens escoltes? Hola? Bé, no, no sé si, si ha tornat i, i ens pot atendre. Uh, aprofitarem per... A veure... Carlos? Hola? Hola, Carlos? Hola? Bé, sembla que l'hem perdut momentàniament. Eh, aprofito per comentar més cosetes i continuem parlant amb el company d'Alternativa Antimilitarista Moc de València. Doncs el que volia comentar també eh, breument és doncs, apuntar allà cap a una altra base militar. Aquesta és en principi espanyola només, és la base aeronaval de Rota i, i en bueno, un conveni de defensa i d'ajuda econòmica mútua amb els Estats Units eh, es va firmar un acord entre Espanya i el país nord-americà l'any 1953 amb una vigència inicial de 10 anys que seria doncs successivament eh, prorrogada eh, fins al dia d'avui, que, que es prollonga doncs anualment. Aleshores avui en dia tenim aquesta base aeronaval de Rota que, que, bueno, que, que té un sistema de bases permanent i que funciona conjuntament però sota el comandament espanyol. De totes formes això és enganyós perquè eh, en el mateix acord que, que es va signar amb els Estats Units es diu que hi ha es reconeix, es reconeix una, una zona d'ús exclusiu dels Estats Units. I a la pràctica, doncs, aquestes zones es converteixen en, en zones secretes eh? i la utilització és desconeguda pels comandaments espanyols de, la, de les bases, no només de rota, sinó de, de cap altra base. No sabem què fan allà els yanquis amb les seves armes i amb els seus eh, doncs arsenals que porten cap aquí travessant l'Atlàntic i doncs fan que descansin per, per les noves maniobres que puguin fer doncs, actualment principalment a Orient Mitjà La base naval de Rota està estratègicament situada a l'estret de Gibraltar i en el punt mig entre Estats Units i Àsia. I a causa d'aquesta localització ideal, la base dona suport a les unitats de la Sexta Flota dels Estats Units del Mediterrani i al Comando Aéreo Mòbil de l'USAF, en els seus trànsits cap a Alemanya o al sud-est asiàtic. Això fa que anualment els moviments aèris arribin a sumar uns 80.000 i que s'usin les instal·lacions de Rota, un promig de 500 vaixells. Pràcticament a diari es poden observar avions de transport pesat dels tipus C-130 Hèrcules, C-5 Galaxy, C-141, Startlifter, realitzant maniobres d'aproximació en vol baix. Respecte a la qüestió nuclear, el conveni firmat a l'any 1989 proveix la introducció d'armes atòmiques en el territori espanyol. Però a la pràctica, l'existència de zones secretes, a la base, com dèiem, de Rota, per exemple, doncs això fa que la presència regular de bucs amb capacitat nuclear doncs no es pugui controlar, eh, perquè no es pot no es pot fer la inspecció ni, ni cap tipus d'indegació. Només es pot preguntar, això sí. Anem a veure si, si el Carlos ens escolta ara. Carlos? Hola, Carlos. Carlos? Segueixes aquí? Hola? Hola, Carlos. Bé, eh, deixem el canal obert del telèfon, mm, potser l'han entretingut, el tenen doncs, entretingut amb, amb aquesta visita sorpresa que, que tenia a casa, us recordo que en, estem a unes de Pau, en directe, a contrabanda FM i estàvem doncs, fet una trucada amb un company, de... sí. Sí, aquí el tenim. Hola, Carlos. Hola, què tal? Disculpeu, però són qüestions relacionades amb el pis i havia de entendre Cap problema. Bueno, jo he fet un comentari eh, paral·lel a Vetera. Mm -hmm. Recordo que Vetera és la base de l'OTAN a València i estava fent ara el, el comentari de la base aer aeronaval de Rota. Sí. A Càdiz, una mica doncs, per, per contrastar, no? I per veure doncs, que també les nostres bases, encara que no siguin de l'OTAN, també, mm -hmm. doncs, doncs són perilloses no només pel tema militar sinó també per la, la pèrdua d'autonomia que suposa sí. respecte als Estats Units Sí, efectivament la, la, base, de, la base de aeronaval derrota és un, una peça molt important en el desplegament de les forces de les tropes eh, dels Estats Units en eh, l'Orient Mitjà i en Asia Central perquè és un punt de, de repostatge és un punt de és una escala per als futbols, per als, per als eh, vaixells de guerra, etc O sigui és un, estratègicament és una, una base molt important per aquest desplegament. I per això, precisament, eh, no és una base que, que s'estiga desmantellant, sinó tot el contrari. Des de fa uns anys també, més o menys des de començaments, també des del 2000, s'està es ampliant... Està ampliant la base. Està construint un nou uh, un nou dique i això amb vistes de que efectivament aquesta base pues, ha cobrat, ha guanyat importància amb l'enfonsament, diguem-ne, del bloc de l'est, no? Carlos, ens queden 30 segons. Disculpa no. que et talli així, però hem de donar pas als següents programes a contrabanda. Mm -hmm. T'agraeixo doncs, que la col·laboració amb el programa i que doncs, ha tingut la, la trucada de trucar-nos. A... Encantat de participar en el vostre programa i us dono molts ànims perquè continueu ahí difonent i, i el pacifisme i les zones de contrabanda. D'acord. Gràcies, company, i fins la propera. Moltes gràcies. Una abraçada. Una abraçada. gràcies per sintonitzar Contrabanda FM. Tornem el proper divendres i aquest diumenge a la repetició. Salut i pau a tothom.